Корупция, санкции, недовършени разследвания довели до източване на обществени ресурси. В седмицата премина под знака на новите американски санкции, санкции магнитски, срещу пътима български политици и високопоставени представители от енергийния сектор. И ако през седмицата е обяснимо, обърнахме голямо внимание на вътрешнополитическите измерения. Сега допълваме темата с това, как санкционирането на влиятелни хора от българската политика и бизнес се вписват в глобалната картина. В следващите минути ви предлагаме продължението на специалното интервю за българското национално радио на руководителя на комитета по санкциите към държавния департамент Джеймс Обрайен. Пред на недева, той изрично подчерта, че санкциите по магнитски са индивидуални, и от тях може да страда само имиджа на санкционираните лица, но не и на българските граждани. Санкциите нямат за цел да подкопават или да заобикалят българските институции. Те не атакуват никоя политическа партия. Те се отнасят до отделни лица, които създадоха паралелна система, която отклони много пари от хората в България и възпрепятства особено реформирането на българската енергийна система. Освен за нас тук вътре в България, има ли значение на ниво Европейски съюз или глобална економика, дали българското правосъдие успява да се справи с тукашната доморасла корупция или не? Това е въпрос, който също е добре да изясним, защото Джеймс Обраен директно говори за това. Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава най интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании, както и диверсификацията на енергийните източници. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната економика. Тази и световна економика се развива по правила. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора, свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка, базирана на долари и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Ако дадено лице смята, че сме сгрешили, то трябва да дойде и да оспори решението ни в нашите съдилища. Но ние имаме много добри резултати така че въпросът е дали има достатъчно доказателства и дали те са известни на всички, които трябва да ги знаят. В известен смисъл санкциите са за защита на нашето общество и институциите, които трябва да знаят подробности, ги знаят. Видях, че предишните решения на звеното оглавявано от мой събеседник Джеймс О'Брайен, са се отнасяли до руски бизнесмени и руски предприятия, фирми, компании, включително и на територии извън Русия, като Кипър или дори някои от компаниите са били базирани в Съединените щати. Има ли данни за връзки между руски лица и фирми, на които са наложени санкции, с български политически или бизнес представители, на които са наложени санкции. В тези групи излагаме информацията, с която разполагаме, така че не става дума за избягване на санкции срещу руснаците или за каквото и да било свързано с по-нататъчното нахуване на Русия в Украина. Във вашия случай санкциите се налагат заради измама на българския народ, така че това е за което те се отнасят. Това ли е, което искахте да попитате? Да, само се чудя дали сравнявате така наречения български списък с други списъци – виждаме ли прилики, виждаме ли повтарящ се модел или руско влияние. Стандартите са едни и същи в световен мащаб. масштаб. Тоест, смисъл сравнението е, че ако нарушавате правилата, независимо от къде сте, това ще бъде уязвимо от санкции. Знаете, че България е член на Европейския съюз и съюзник в НАТО. И за това ние стигаме до тези решения с голяма неохота. Отнема няколко години. За да се съберат доказателствата. Това е различна ситуация от случващото се с Русия, която е нахуа суверенна държава и активно извършва масови нарушения на международното право всеки ден. Така че санкциите там се движат с много по-бързи темпове. Какво е значението на повторното откриване на службата за координация на санкциите в рамките на американското правителство? Защото знаем, че работата ви е била прекъсната по времето на Тръмп и открита отново от Джо Байден. Какво е мястото на вашето звено в тази голяма външнополитическа картина, питам Джеймс О. Брайан. За всички, които се интересуват от нас, ето каква е историята. Всъщност това беше инициатива както на администрацията на Байден, така и на някои водещи републиканци в нашия сенат, включително сенатор Риш, който е старши републиканец в Комисията по външни отношения. Идеята беше, че санкциите трябва да бъдат част от по-широка политическа дискусия. Така че в контекста на тези конкретни санкции, ние едновременно отстояваме стандартите, в които вярваме, но също така искаме да видим, че българите работят за реформиране на своята система по начин, който ще им позволи да предотвратяват и разследват подобни действия за напред. Джеймс О'Браен за нуждата от жизнеспособно правосъдие, което да въжи и за големците в България, независимо дали са на депутатска или друга, висока, ведомствена или бизнес скамейка. С ръководителя на Комитета по санкциите към Американския държавен департамент разговаря Ирина Недева.